Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi biniamatihi Tatimu salihan Segala puji bagi Allah jalla jalalu Yang kerana nikmatnya Kebaikan-kebaikan menjadi sempurna Yang kerana rahmatnya Niat-niat baik hamba dapat terlaksana di tengah hiruk pikuk kota Jakarta yang mereka sibuk mencari dunia atau menjadikan waktunya untuk keluarga kita menyempatkan diri untuk datang ke taman-taman surga itu tiada lain karena rahmat Allah kepada kita. Maka sekali lagi tak ada yang pantas untuk dipuja dan dipuji kecuali sang pencipta. Dan kita dididik untuk selalu berucap alhamdulillah dalam semua kondisi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berucap alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an in ala abdika wa rasulika habibina wa nabina muhammad ya allah semoga salawatmu semoga salammu semoga berkah dan nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu untuk nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga beliau untuk istri-istri beliau untuk Khadijah, untuk Aisyah, untuk Hafsa, untuk Ummu salamah dan untuk yang lainnya. Dan semoga salawat itu bersambung untuk putera puteri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Nabi yang mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma baik. Tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa jemaah nak kasih hadiah? Angkat tangan yang jaya jawab. Enam. Wah. Tanggal berapa? 20 puluh. apa? Dua puluh Tahunnya? Seribu empat Masya Allah. Betul jemaah. Hah? Betul masalah? Betul tanggal dua puluh. Bukan 19 belas. Kali pagi sembilan belas. Barakallahu fiik. Tafadhal, ana ana masih ngeliat di Nurul Iman. Tanggalannya masih tanggalan Masehi, Bang. Ma. Jadi ikut tahun baru juga menurutnya. Jadi paling enggak nanti gantilah Hijriyah. Baik, siapa yang bisa menyebutkan tanggalan kita nih, tanggalan umat Islam? Yang pertama sampai yang terakhir urut. Naam, tafadhal. Muharram, Safar, Rabi'ul Awal Rabi'ul Thani Jumad Al-Ula Jumad Al-Thani Rajab Sha'ban Ramadhan Masya Allah Baratullah Fikum Kirim-kirim ke belakang Masya Allah Zakuher Baratullah Fikum Baik jemaah Kita mulai kajian kita Apa temanya? Ketika berhadapan dengan syaitan Siapa yang pernah berhadapan dengan syaitan Mana kasih hadiah? Nah, foto nggak apa-apa, mungkin di jalan ketemu setan dia, nggak ada. Jadi kita dimana kajiannya tentang berhadapan dengan setan? Gak ada yang berhadapan dengan setan. Kita hampir tiap, masyaAllah. Kapan ketemu bang? Kemarin malam, masyaAllah, nggak apa-apa, kasih hadiahnya. Ah, si Masya Allah Gede apa kecil yang? Kecil? Masya Allah, Masya Allah. Kita ini tiap hari berhadapan dengan syaitan jemaah. Tiap hari Manusia adalah makhluk Yang beradab Masya Allah Allah ciptakan manusia ini Santun, lembut, bersahabat Tapi terkadang Bagaimanapun baiknya dia masih ada saja yang membenci dia. Yang memusuhi dia. Bahkan musuh terbesar kita siapa? Syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik, yang paling santun alaihi salatu tapi masih ada yang memusuhi beliau. Bagaimana ini? Kita kalau berhadapan dengan musuh, musuh seperti itu, salah satunya syaitan. Dan musuh kita semuanya syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 168-169 Ya ayuhal ladhina amanu Kulu mimma fil ardi halalam tayyibah Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian. Dari apa yang ada di bumi Allah ini yang halal dan yang tayyib. Ingat ni. Tidak semua yang kita lihat indah itu halal. Tidak semua yang kita terima dan masuk kantong kita itu halal. Dan terkadang tidak pula yang halal itu tayyib. Jamaah. Kulitnya durian halal apa enggak? Tapi kalau ada teman anda memakan kulit durian gitu kan. Bahaya dia. Jadi ada hal-hal kita harus memilih. Dan insyaAllah semua yang halal itu akan menjadi tayyib buat kita. Kemudian Allah mengatakan: "Wala tetapi uhu Kalian jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Allah mengatakan: "Inna hu lakkum um mubin." Tu, syaitan itu musuh. Namun terkadang kita melihat ada orang yang berjalan sama musuhnya. Kebayang tidak Antum? Antum punya musuh nih. Rumahnya Ompelnya di utara rumah Antum Ketika dia lewat depan rumah Antum Antum akan masuk Ini musuh ni Anak tidak mau berpapasan sama dia Anak tidak mau Karena merasa bermusuh Tapi ada manusia yang menjadikan musuhnya teman, Sohib Makan pakai tangan kiri Makan sama siapa? Sama syekhan Dia makan gitu kan Intinya berusaha tidak sama syaitan. Oh, na'udzubillah ana tiap hari baca Alhamdulillah mengenai Tapi ternyata dia ikut gayanya syaitan. Dan Allah mengatakan tentang syaitan ini: In nama wal fahsha, wa an taqulu ala Allahi mala ta'lamun. Ta Yang selalu dibisikkan oleh syaitan itu adalah keburukan, kegagian. Dan agar engkau berkata sesuatu yang tidak kau kenal Ini yang terakhir bahaya jemaah. Berkaitan dengan orang mengatakan Berucap, berfatwa Tentang sesuatu yang dia tidak punya ilmunya Ini sangat berbahaya Berapa banyak orang yang tersesat Gara-gara fatwa Orang ngomong mencela, menjelek-jelekan Tanpa punya ilmu Maka dari itu tak kalah kita Hendak berbicara Hati-hati jangan-jangan itu bisikan setan. Kita kalau nggak tahu nggak punya ilmunya bilang wabahu akdam dan itu suatu keutamaan. Bahkan ulama-ulama terdahulu, masya Allah, dia itu selalu mewariskan kepada muridnya satu ilmu. Ilmu itu ucapan la adri yang artinya aku nggak tahu. Terkadang seorang ketika di atas mimbar. Ya. Ketika menjadi seorang pendakwa. Kemudian dia ditanya tentang sesuatu yang dia gak tahu. Dia malu mau ngomong gak tahu. Entar jamaahnya kabur semua. Kalau anda ngomong gak tahu. Entar orang-orang ngomong nih ustaznya ilmunya kok cetek banget. Subhanallah jemaah. Dan karena kita menyampaikan agama Allah itu bukan karena kita mengharapkan orang-orang itu senang sama kita. Kita sampaikan. Dan kita bakal dimusuhin. Bakal dimusuhin sama manusia. Dan kita lihat Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang para nabi. Dan mereka adalah orang-orang yang paling baik. Dan banyak musuhnya. Musuhnya itu syetan semuanya. Tapi ada dua jenis. Sebelumnya. Apa beda syetan, iblis, jin? Nah, favor. Kalau iblis Allah hanya menciptakan satu. Ya, dan itu adalah dari kalangan jin. jin, Allah menciptakan hanya manusia dan jin. Jin yang bersimpang menentang kepada Allah dan agama adalah setan. Itu manusia? Manusia yang bersimpang menentang kepada Allah juga termasuk setan. Masyaallah barakallahu fiik. Fadal fadal. Nah. Ya iblis termasuk oh. anggota dari jin. Dia salah satu dari jin. Dan dia tercipta dari api seperti jin yang lainnya tercipta dari api. Adapun pun syaitan. Syaitan itu bisa jadi manusia, ada syaitan. Kita kalau melihat anak-anak yang bandel kadang kala keluar dari lidah kita apa? Syaitan ini. Nah, Allah menyebutkan hal itu. Pertanyaan selanjutnya, siapa istri iblis? Nah, kita tidak ada yang tahu itu istrinya iblis Karena waktu dia kawin kita juga enggak dapat undangan di waktu itu. Naam sahih. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adwan dan begitulah kami jadikan bagi setiap nabi musuh. Setiap nabi ada musuhnya. Siapa musuhnya? Syayatinal insi wal jin. Setan-setan dari bangsa manusia dan setan-setan dari bangsa jin. Apa yang mereka lakukan? Yuhibakbuhum ila ba'din zukhrufal qauli ghurura. Mereka saling mewahyukan. Mereka saling membisikkan perkataan-perkataan yang menipu. Dan bisa antum baca sejarah. Bagaimana kehadiran iblis dalam perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang bajar iblis ikut nggak? Ikut dia bersama setan-setan di sana. Dan para malaikat turun pun di sana. Ketika perang Uhud iblis pun hadir di sana. Tatkala kaum muslimin dapat memukul mundur orang-orang kafir Quraisy, perang Uhud itu tahun berapa dan berapa jumlah tentaranya? Nafkahul syadul. Nah, yang belakang Solo, tahun 3 hijriah, 700 melawan 3,000, masya Allah. Anda kasih baju antum oh, apa? Antum kirim ke belakang. Nah. Namun ketika sebagian sahabat ada yang tergoda melihat seakan-akan mereka sudah menang, sebagian turun dari pos pengamanan bukit kecil yang ada di sebelah Gunung Uhud akhirnya mereka mengumpulkan harta rampasan perang bersama sahabat yang lain Khalid bin Walid menyerang dari belakang dan dihantam dari belakang orang-orang kafir itu sudah lari menuju Mekah lari terbirit-birit mereka Di situ Iblis menjerit ay ibadallah wahai hamba-hamba Allah kata Iblis, lihat belakang kalian mereka tak kalah melihat ke belakangnya ternyata umat Islam diserang sama Khalid bin Walid maka tentara kafir Quraisy ikut berkumpul di sana ketika acara pembunuhan Rasulullah SAW konspirasi untuk membunuh Rasulullah SAW iblis hadir di sana ma'ashram simin rahimakumullah jadi kita benar-benar memiliki musuh dari bangsa Jin dan manusia bagaimana sikap kita menghadapi kalau yang musuhnya itu syaitan ada beberapa cara yang pertama dari bangsa jin ya setan yang dari bangsa jin kita akan bicara yang pertama dulu baru kita akan masuk kepada yang kedua nanti kalau musuh kita itu setan manusia setan yang kelihatan ada setan yang tidak kelihatan ada setan yang nampak wujudnya kita selalu berjumpa dengan dia dan kalau antum bertakwa kepada Allah subhanahuwataala tuh setan yang nggak kelihatan takut semantu. Setan itu kalau berpapasan sama Umar bin Khattab cari jalan lain. Padahal Umar enggak kelihatan dengan setan. Tapi setan yang kelihatan dia takut, subhanallah. Itu keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala Cara yang pertama adalah sebagaimana tadi disampaikan, berta'awudz. Berta'awudz mengatakan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah mengatakan wa inma yanzaghunaka minasy syaithani Kalau kau tu ada yang menggodamu membisik bisikkan yang buruk, yang mau menyesatkanmu, apa kata Allah? Fastaeid billah, maka kau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan ini dari api. Tabiatnya kasar, membakar dia itu. Tidak ada cara yang bisa menaklukkan dia kecuali berta'awud kepada Allah subhanahu wa ta'ala innahu huwa sami'ul alim dia itu maha mendengar dan maha melihat lihatlah beberapa amalan yang kita diperintahkan untuk membaca a'udhu billah apa saja? ketika membaca al Qur'anul karim kita mau baca quran kita mau berfikir ni disuruh berta'awud karena setan turut hadir di sana. Dia mau membuat kita, subhanallah. Antum bayangkan. Kita bisa nonton TV satu jam, dua jam, tiga jam. Kita lihat orang-orang bisa main game berjam-jam. Orang-orang bisa di depan komputer, buka internet berjam-jam. Pas pegang Al-Quran. Lima menit udah nantum. Subhanallah. Karena setan itu hadir di sana. Maka Allah mengatakan fa iza qara'tal qur'an fasta'id billah kalau kau hendak membaca Al-Qur'an hendaklah engkau berlindung kepada Allah minasy syaithanir rajim dari syaitan yang terkutuk maka kita disuruh bertauhid kemudian ketika marah syaitan hadir dan kita lihat bagaimana orang kalau marah itu gelap dia mengatakan kata-kata yang buruk bahkan kepada orang yang dia cintai, karena setan turut hadir. di sana Maka ketika kita hendak marah, terpancing emosi kita, ada orang yang naufubila kita langsung katakan naufubila, maka setan bisikan-bisikan setan. Dan itu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tak kalah ada was-was kita bertahu sholat ada bisikan-bisikan buruk terkadang kita sholat na'udhu bila ke timur ke barat pikirannya ketika mimpi buruk orang kalau mimpi buruk adatnya apa bertawud sambil meludah ke kiri dia meludah kemudian memindah posisinya Bantalnya dibalik ngadapnya dibalik Atau pindah tempat Ketika dia mimpi buruk di sana. Kadang-kadang ada mimpi dikejar-kejar Syaitan Kemudian jangan diceritakan kepada orang Tidak semua yang kita lihat dalam mimpi kita Kita ceritakan kepada orang Sudahlah kau mengatakan Moga mimpi buruk itu tidak terjadi karena kalau kita cerita nanti ada orang yang nakut nakutin kita sehingga kebayang bayang tu kita dengan mimpi kita maka ingat kalau kondisi seperti itu kita dianjurkan untuk bertawaf yang kedua baca bismillah untuk berhadapan dengan setan ini itu senjata kita rasul saw mengajarkan kepada kita kalau masuk rumah baca Bismillah banyak diantara kita karena merasa itu sudah rumahnya dia masuk nggak ada Bismillah nggak ada salam setan ikut bersama kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Idaqah kalau rajulubaid tahukah kalau seseorang masuk ke rumahnya masuk ke rumahnya dia fagharullah indah duhulih wa indah pahamik kemudian dia mengingat Allah ketika masuk rumah dan ketika dia makan Kata setan, maka syaitan akan berkata pada waktu itu, la mabita lakum wa asya. Malam ini kita enggak bisa tidur di rumah pula. Dan kita enggak bisa makan. Habis malam ini jatah kita. Apa berarti di dalam rumah kita enggak ada syaitan yang bakal ganggu kita? Ada yang sudah nungguin kita di rumah tuh. Yang di luar enggak akan ikut. Tapi mungkin dia sudah nunggu di dalam rumah. Karena dia akan terus menggoda kita dan tidak berhenti menggoda kita. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalau dia itu tidak baca Bismillah ketika masuk, maka syaitan mengatakan adrok tu Malam ini kita bermalam di dalam ni. Kemudian ketika dia makan tidak baca Bismillah, maka di situ syaitan mengatakan kalian dapat makan ni. Maka hati, hati jama. Ajarkan kepada anak kita, kalau makan itu tidak bersama setan. baca bismillah nak makan dengan tangan kananmu nak yang jadi masalah kadang bapaknya makan minum dengan tangan kirinya sehingga anak-anak itu makan minum dengan tangan kirinya subhanallah terkadang saya itu bingung kok ada orang makan dengan tangan kirinya muslim jangan-jangan dia sudah menjadi anggota setan syaitan kemudian Baca Bismillah lagi ni. Ini masalah penting. Ketika mau mendatangin istrinya, ada seorang uzak ngomong ini. Kenapa banyak anak-anak sekarang durhaka? Kenapa banyak anak-anak yang narkoba, yang enggak taat, yang enggak patuh sama orang tuanya? Kata seorang uzak mengatakan, mungkin bapaknya ketika bikin tu enggak baca Bismillah karena urusannya urusan sama setan ya. Dia itu sudah berjanji kepada Allah la'u yanahum ajma'in kata dia. Aku akan sesakin semuanya ya Allah. Kecuali hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kita harus menjadi hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu faqala bismillah." Ana mau tanya nih yang udah nikah lama nih, mana nih? Masya Allah tu bang. Apa doanya kalau datang dengan istri bang? Bismillahitawakkaltu <tuh> Allah> Allah> <tuh> Allah> allahumma alhamdulillah. Maaf. Allah majeinibna syaitan. Maarazakta nafashahallah, masya Allah, masya Allah. Fadol, fadol, lah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada yang apa le jemaah? Ada apa? Rasulullah SAW, kalau seseorang hendak mendatangi istrinya, lalu dia berkata Allahumma janiptna syaitan, wajannu di syaitan ma rozaktana. Ya Allah, jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari rezeki yang bakal kau berikan kepada kami. Kalau dapat anak, itu. apa kata Rasulullah SAW? Fa inna humu iyu qadar bayna walad. Kalau Allah takdirkan dari hubungan itu ada anak lam yadurrahu syaitanun abadan. syaitan tidak akan bisa godain dia kebanyakan kita kalau datang dengan istri kita itu nafsu lupa sama a'udzubillah syaitan rajim lupa baca bismillah jangan-jangan syaitan ikut dalam hubungan itu jemaah. hati harus belajar ustaz, Ana ni umur sudah 53 tahun kok baru sekarang dengar doanya ustaz, gitu jadi waktu bertahun-tahun tu tidak pernah baca doa tu, bikin anak tu. Maka jadi ini kita usaha bagaimana memperbaiki generasi agar mereka tidak menjadi tempat godaan syaitan. Ya baca Bismillah ketika mendatangkan keluarga. Yang ketiga, membaca Qul A'udhu bi Rabbi'l dan Qul A'udhu bi Kapan? Ketika tidur selesai salat dan dalam kondisi-kondisi yang menegangkan. Dan kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap mau tidur ya, beliau baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu bir-falak, qul a'udzu bin-nas. Kemudian ditiupkan ke tangannya, kemudian dia mulai, mulai menjaga dirinya, mengusapkan ke seluruh tubuh. Untuk jaga diri dari syaitan Karena kita tak tatkala benar-benar bermusuhan dengan syaitan Allah mengatakan, jadikan syaitan itu musuh. Ya, kita harus memang benar-benar musuhan. Apa saja cara menghadapi dia, kita lakukan. Salah satunya dengan baca itu sebelum tidur. Rasulullah SAW, Uqbah bin Amir, mengatakan, Baina ana asiru ma'a Rasulullah SAW. Ketika pada satu saat, aku berjalan bersama Rasulullah SAW. Baina al-juhfati wal-abwa. Di antara juhfah, dan Abuah, Juffa ini sudah dekat jeddah Abuah itu tempat dimakamkannya ibu Nabi Rasulullah SAW. It Rasiat Nari Huwabul Matunshidi. Tahu-tahu ada angin yang kencang dan gelap gulita pada waktu itu. Fajallah Rasulullah, Rasulullah SAW bertawad. Ketika itu Rasul SAW bertawad mengatakan "A'uzu bi Rabbi al-Falaq, A'uzu bi Rabbi Nas." Bolehkah pulauul rabbinnas lalu dia berkata ya uqbah wahai uqbah taawad bihima bayangkan dalam kondisi seperti itu kadang kala syaitan itu hadir kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala kata rasul kepada uqbah taawad bihima fa wajad mu'atmudin bimitslihima enggak ada tempat berlindung atau senjata untuk berlindung yang lebih dahsyat dari kedua itu hadis ini riwayat oleh imam ahmad dan abu Dawud Maka dalam kondisi-kondisi itu, ajarkan kita. Kalau mau tidur sama anak kita, ya ajarkan mereka untuk membaca itu. Kemudian yang keempat, baca ayat kursi. Ini semua persenjataan jamaah. Kita mau perang ini harus siap-siap. Jangan cuma satu, bawa tembak. Musuhnya lengkap peralatannya. Kita bawa tembaknya, kita bawa panahnya katanya. Bawa semua persenjataan lengkap. Karena musuh kita ini musuh bebuyutannya. Baca ayat kursi. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah dipasrahi oleh Rasulullah SAW untuk jaga zakat, zakat fitrah disebutkan di sana. Kemudian ketika dia jaga malam hari tahu-tahu ada orang yang yang mencuri, ngambilin tu, ngambilin makanan itu. Ketangkap oleh Abu Hurairah. Ketika ditangkap oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW dia mengatakan. Tolong aku, keluarga ku miskin, enggak bisa makan, lepaskan aku. Abu Hurairah kasihan. Ya sudah, mungkin dia benar-benar orang yang membutuhkan. <tuh> Dilepas. Anak minum dulu siapa ya? Kemudian dia laporan kepada Rasulullah keesokan harinya. Ya ma'an ana lihat sebagian mulai merem dengarkan kajian. Masyaallah. Ustaz kecapean habis kerja, Ustaz. Hati-hati. Salah satu tanda. Enggak lah, ana lanjutkan aja. Akhirnya Rasul SAW mengatakan bakal kembali nanti malam dia. Ya udah, karena Rasul mengatakan tuh bakal kembali orang itu, maka ditunggu sama Abu Hurairah. Betul tuh kembali. Tangkap lagi sama ya, Abu Hurairah. Sama alasannya, lepaskan aku aku miskin, ini macam macam. Dilepaskan lagi sama buhurel. Nabi mengatakan alehi salatu wasallam nanti malam dia datang lagi. Betul datang lagi. Katanya, kata, kata buhurel rasulullah talan enggak ada sekarang, enggak ada maaf buat engkau sudah. Aku akan serahkan kau kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang ditangkap ini mengatakan, dia mengajarkan apa? Kau akan aku kasih amalan. Bayangkan. Abu Hurairah mau dikasih amalan Sama orang yang tidak dikenal ini Apa kata dia? Iza awaita ila firashika Kalau kau mau tidur Kalau kau mau tidur ni ke tempat tidurmu Faqra ayat al-kursi Maka bacalah ayat kursi Layyazala ma'aka minallahi hafid Akan tetap ada penjaga dari Allah yang menjaga pemalaikat itu yang bakal menjaga wala yakrabuka syaitan hatta tusbih sampai pagi syaitan tidak bisa mendekat sampai pagi wah dapat amalan ya buhurera yaudah dilepas amalan itu ditanyakan kepada Rasulullah SAW katanya apa kata Rasulullah SAW wa huwa yang dia sampaikan itu benar tapi dia itu pembohong dhaka syaitan yang datang tu tiap malam tu syaitan. Kata Rasulullah SAW. Jadi tolonglah bapak-bapak. Kalau enggak ibu-ibu. Kalau mau tidur ya. Jangan dibiarkan anaknya tidur sendirian. Karena anak-anak udah gede ya. Temenin dia. Temenin dia baca ayat kursi. Temenin dia baca tiga surat terakhir dalam Al-Quranul Karim. Setelah itu biarkan dia. Anak itu pandai merekam, merekamnya. Kita harus bekali anak kita bagaimana dia berhadapan dengan syaitan. Itu bekalnya. InsyaAllah dengan itu anak kita akan tumbuh menjadi anak-anak yang -anak. sengsaleh. Yang kelima. Membaca dua ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Amanan Rasuluh bima unzila ilaihi mirabbihi wal mu'minun. Sampai akhir. Baca itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abi Mas'ud al ansari "Man qara'a haatainil ayatain min akhir surat Al-Baqarah fi lailatin kafata." Barang siapa yang membaca dua ayat ini di malam hari, dua ayat akhir surat Al-Baqarah ini, maka itu cukup buat dia. Dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan terlindungi dia dengan apa yang dia baca aja. Maka tambahkan ini yang kita baca. Ustaz, ana udah tua, Ustaz. Enggak hafal, Ustaz. Usahakan untuk menghafal. Karena godaan setan itu besar, jemaah. Ya. Banyak kita terjerumus ke dalam kemaksiatan, melakukan dosa-dosa. Gara-gara kita enggak pernah membentengi diri kita dari setan. Kita kalau Hidup kita itu diisi dengan Bismillah Dengan A'udhu Dengan ayat Al-Quran Tadkala ada dorongan-dorongan untuk melakukan kemaksiatan Itu akan menghalangi kita paling tidak Kita punya pegangan, syaitan tidak bisa bergerak Maka baca itu Yang belum hafal, hafal ini Sekarang ini saran untuk menghafal, sudah mudah sekali ya Minta tolong sama teman Eh, tolong kau bacain yang punya HP Rekam Berapa menit? Satu menit mungkin sudah Setiap mau tidur dia dengarkan Sambil diikuti. Terus insyaAllah seminggu dua minggu akan hafal. Bagi yang belum hafal. Tapi insyaAllah jamaah Masjid Nurul Iman ini. Kalau lihat wajahnya. InsyaAllah. Orang-orang yang hafid karena itu persiapan kita jamaah. Yang keenam. Baca surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah. Kata Rasulullah SAW di dalam hadith. Rewetkan Imam Muslim. La kaj'alū buyūtakum maqābir. Jangan jadikan rumah kalian itu kuburan. Di mana tuh? Orang-orang menjadikan rumahnya kuburan? Mereka adalah orang-orang yang ngajinya cuma di masjid. Anak ngaji sad di masjid. Solat anak di masjid. Jangan dijadikan kuburan. Kalau rumah cuma buat tidur. Rasulullah SAW mengatakan, 'Khair salat rajaul fi baithi illa al-maktubah. Sebaik-baiknya solat seorang lelaki itu di mana? Di rumahnya kecuali yang lima waktu. Jadi kalau solat kubliyah usahakan di rumah, solat duha di rumah, Ba'diyah di rumah kemudian witir di rumah ada orang yang borongan semuanya bakdia witirnya di masjid semuanya sudah. sampai rumah anda tinggal tidur ini ya, jadi kuburan tuh rumahnya Kenapa? terkadang istri kita ini dalam kondisi datang bulan, gak sholat jadi di rumah kita seminggu gak ada sholat kalau kita semua sholatnya di masjid, maka jangan jadikan kuburan rumah kita jadi usahakan, habis sholat ke masjid bakdianya di rumah Apalagi yang punya anak ya Usahakan itu bapak itu Karena terkadang anak itu bingung Melihat ibunya enggak sholat Ya ibu kok enggak sholat Biasanya sholat Tapi kalau ada bapaknya yang sholat Si anak akan terlupakan dengan ibunya Mungkin anak kecil itu akan ikut sholat di samping Bapaknya Yang perempuan, yang laki Maka ingatkan sholat Membaca surat al baqarah ini kata Rasulullah SAW Jangan jadikan rumah kalian kubur Kuburan inna asyaitana yanfiru minal baiti allazi tuqra fihi suratul baqarah rahus setan itu kabur dari rumah yang dibacakan surat al-baqarah usahakan ada rumah-rumah yang katanya ada penunggunya ada jinnya ada sebagian setan itu hadir di rumah kita tinggal di sana apalagi rumah kosong dulunya dia tinggal di situ baca al-baqarah ada sebagian orang yang mengundang orang baca surat di rumahnya baca Quran di rumah yang punya rumah makan di warung oh udah selesai baca nih kasih duit gitu kan makasih akhirnya ketika orang-orang pada pulang setannya melihat tuh nah ini udah gak ada yang baca tuh kita nih seharusnya ingin keselamatan jadi kita ikut baca kita mungkin tak darus. Kita kalau baca sendiri. Saat, kalau baca sendiri anak berat. surat Al-Baqarah ini. Boleh sama istrinya. Boleh tak darus. Sambil diperbaiki tajwidnya. Baca bareng. Subhanallah. Agar rumah kita selamat. Jamaah, dari syaitan. Agar kita tidak tidur bersama syaitan di rumah kita itu. Yang ketujuh. Banyak-banyak berzikir. Dengan membaca Al-Quran dengan berbicara subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar apa saja zikir-zikir kita baca kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari kiriman Bukhari dan Muslim man kala la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadhir في يوم yang membaca kali di pagi harinya dia baca seratus kali apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat lahu 'ad dia akan mendapatkan pahala seakan-akan membebaskan sepuluh budak pahala membebaskan sepuluh budak Bayangkan kita kalau membebaskan budak itu, InsyaAllah dengan setiap sendi-sendi dia, organ-organ dia, Allah akan membebaskan tubuh kita dari api neraka dengan izin Allah subhanahuwataala. Kita baca itu, sepuluh budak kita bebaskan. Wa kutibalahu mi atu hasana seratus kebaikan akan dicatat untuk dia. Wa muhiyat anhum mi atu sayya seratus dosa dihapuskan dengan membaca itu. Dan yang jadi tambahan dan kanat lahu hirzan itu bacaan akan menjadi benteng buat dia dari syaitan kehidupan jakarta kehidupan yang sangat menakutkan jamaah maka ketika antum mau keluar rumah ya pagi hari selesai umpamanya salat subuh masuk rumahnya sebelum berangkat kerja baca hitung 100 kali Menghitungnya pakai tangan atau pakai tasbih? Usahakan pakai tangan, walaupun ada yang mengatakan boleh pakai tasbih sebagai ulama. Tapi usahakan pakai tangan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan tangannya. Dan menggunakan tangan itu salah satu obat pikun. Obat pikun. Kenapa? Orang yang menggunakan tasbih itu tidak pernah menghitung. Otaknya itu enggak dibikin bekerja. Diam aja otak, oh, dia cuma jalan-jalannya, jalan. oh selesai udah, pokoknya sampai pentolan <laughs> selesai, pentol selesai, betul. Akhirnya orang-orang tua itu kesian. Orang-orang yang pikir untuk usahakan, usahakan jangan menggunakan tasbih, kita akan menghitung. Subhanallah, agak mau memo, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, atau mau pakai ruas-ruas jari, kita akan menghitung karena kalau kita lupa hilang hitungannya dan kita bingung, udah berapa nih tapi kalau kita tasbih terkadang tasbihnya jalan udah disana, zikirnya jalan, jalan pakai pikirannya gak jalan ininya jalan dia mikir macam-macam, ya usahakan ketika berzikir itu kita mencontoh Rasulullah SAW dengan tangan kita membaca la ilahilallah wahdahu la syarikalah seratus kali, boleh gak lebih berapa, sampai berapa Bebas c'ma Rasulullah SAW mengatakan dia akan dijaga dari pagi sampai sore. Berarti sore itu kita harus baca lagi, karena penjagaan itu sudah selesai. Walam yati ahadun bi afwal mimajaa illa rojulun amil akhir minhun dan tidak ada yang akan mendapatkan pahala lebih afwal dari amalan orang itu kecuali yang bacanya lebih banyak. Berapa bacanya? 200, 250, seribu boleh enggak seribu boleh jamaah dan sekali lagi usahakan kita itu Istiqamah jangan cuma sehari ah nak baca sehari setahun enggak baca pulang dari kajian ini oh iya terlupa nak baca lagi usahakan kita istiqamah jamaah dan istiqamah itu kita harus pinta sama Allah. Doa yang diajarkan kepada Mu'ad bin Jabal oleh Rasulullah SAW apa? Di akhir salat, selesai saya salat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku ya Allah agar senantiasa berzikir, Agar senantiasa mengingatmu. Wa syukrika dan agar aku pandai mensyukurimu. Wa husni ibadatika dan agar aku beribadah baik kepadamu. Yang ke delapan Doa keluar rumah Ada dua doa keluar rumah Saya pengen hafalan, nak kasih baju Ya, Masya Allah Kayaknya yang di situ tu, Nah, fadol Nah, Bismillah tawakal tu Allah La hawla wa la quwata illa billah Itu satu, yang kedua Oh panjang, gak pernah dibaca gitu kan Gak nah, apa-apa, kasih hadiahnya tu wa rakaba fi kum mar zaqalah kita tiap hari keluar rumah Rasul SAW alaihi wasallam di hadapan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ila kharaja ar-rajulu min bayti fa qala bismillah tawakkaltu ala Allah la haula illa billah bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah jawan dijaga doa yang lain Allahumma ini agung an a zilla atau a zilla, atau a zilla atau a zilla, atau a zlima atau a Kalau kita baca tu doa njajar ke Nabi, syaitan itu nggak bisa apa-apa. Sampai dikatakan Fayuqaluhina idin hudi tawafif tawukita. Kau sudah dikasih petunjuk, kau sudah dijaga, kau sudah dicukupin anak kita kalau mau berangkat keluar rumah kita gak tahu anak kita di sekolah bakal ketemu siapa di jalan bakal ketemu siapa kita gak tahu orang tua gak bisa mengawasin anaknya 24 jam maka ketika anaknya mau berangkat sekolah nak baca dulu nak baca dulu nak ibu takut nak. Baca. suruh baca dia nanti akan terbiasa sampai anak kita yang kecil pun yang tk tapi biasanya kalau anak tk memang hafal kalau yang SD sudah lupa semua biasanya Maka kita ajarkan Mungkin itu yang bisa kita berikan kepada dia Agar menyelamatkan dia dari godaan syaitan Suruh baca Kemudian silahkan berangkat Kita akan bertawakal kepada Allah Kemudian Rasul mengatakan Ada nanti perjumpaan syaitan dengan syaitan lain Syaitan ini berteman juga Punya sohib. Dia ketika berjumpa Maka dia mengatakan Eh gimana ini Ama orang ni yang udah dijaga, yang udah dicukupin, yang udah dikasih petunjuk. Ya udah, nggak bisa apa-apa. Hadis riwayatkan oleh Buddha dan tertirmiti dan ingat tiap hari dibaca. Mau masuk rumah baca Bismillah, mau keluar rumah baca Bismillah juga. Yang ke sembilan doa kalau singgah ke sebuah tempat. Kita kalau singgah di sebuah tempat, terkadang ada orang yang kerasukan setan. Masuk ke situ tahu-tahu kerasukan setan. Nga baca tu? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa yang diwakilkan oleh Khawlah bintu Hakim As-Sulamiyah, seorang sahabat wanita. Dia mengatakan sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jika nزل احدكم منزلا falyakul kalau ada seseorang yang tinggal di suatu tempat yang singgah di suatu buah dia ya mungkin di lembah atau di mana falyakun hendaklah dia mengatakan apa doanya masyaallah ana mukasi yang di luar nah yang keras enggak dengar mah. Berdiri antum di sana. Tunggu dulu ya. Masyaallah, oh, ini nih. kirim ke belakang situ. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Apa kata Rasulullah, "Lam yadurruhu syai' hatta yartah al akan ada yang bisa membahayakan dia sampai dia meninggalkan tempat itu. Diriwayatkan muslim jadi gak perlu ada sesajen-sesajen eh, kita lihat orang-orang di kampung itu kalau tinggal di sebuah tempat dia minta keamanan dari penunggunya katanya. kita lihat bagaimana media merekam acara-acara di gunung kidul di gunung mana lagi gunung merapi ketika ada masalah apa yang mereka lakukan? mereka memberikan sesaji kau nggak minta sama Allah sih? Itu syaitan dan jin ciptaan Allah. Kalau Allah mau bikin mati-mati itu. tapi memang syaitan itu jin ya. Syaitan yang nggak kelihatan ini dari bangsa jin. Mereka telah menceritakan. Wa anhu kana rijalun min al-insi, yaudzun birejalun min al-jinni faza dhu faza Kata Allah menceritakan tentang kisah. Jin yang masuk Islam Dia menceritakan Ada di antara kelompok-kelompok manusia itu Yang dia itu berlindung Kepada kelompok-kelompok dari bangsa Jin Maka ditambah ketakutan mereka Ketika gak ada sesajen Tabrakan dibikin sama dia Memang kadang kala kita lihat di sebuah tempat Katanya di seperempatan umpamanya ya Sering terjadi tabrakan Sering muncul Apa? Gunduru, ada yang lewat kadang kadangkala perempuan kadang kadangkala apa siapa mereka jin. Apa kita datang bikin sesajen minta pertolongan sama jin? Nah, eh, allah bilallah ini itu termasuk penghambaan kepada selain Allah subhanahu wa taala. Kalau meminta tolong minta tolong kepada Allah swt. Kau butuh pertolongan, memintalah kepada yang bisa memberikan pertolongan maka baca a'udzu bikalimatillahittama min syarri ma yang ke-10 kalau menguap itu ditahan menguap apalagi waktu solat kalau enggak kuat nahan tutup dengan tangan apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat muslim idza tafa'aba ahadukum fis sholat, fal falyakzim mastata fa inasyaitana yadkhul Kata Rasulullah SAW, kalau seseorang kalian salat kemudian menguap, tahan se mampu dia, Karena setan sedang masuk ke sana. Setan itu yajri minit ni ada majrodam, setan itu mengalir ikut aliran darah kata Rasulullah SAW. Jama. Maka kita benar-benar harus bagaimana mempersempit gerak itu. Jadi semampu kita kita tahan, kalau tak mampu ditutup dengan tangannya. Kemudian yang keberapa? berapa? Ke-11, bersihkan rumah dari gambar-gambar yang bernyawa, dari patung-patung ya. Yang sekarang orang-orang kadang kala kesukaannya itu koleksi patung-patung macam-macam naudzubillah. Malaikat itu tidak masuk di rumah yang ada gambar-gambar bernyawa dan patung-patung itu, la tadkhul malaika fi baitin fi tamathil atau tasawir roh muslim malaikat tidak masuk di rumah yang ada patung-patung dan gambar-gambar bernyawa maka usahakan kita menghilangkan Ustaz ana senang Ustaz sama patung-patung kecil-kecil koleksi ana enggak menyembah dia Orang kan kenal berpikir Ustaz yang haram kan kalau ana minta sama patung itu Para jemaah hadis ini disampaikan oleh Rasul kepada siapa kepada generasi terbaik dari umat ini kepada mereka yang tauhidnya jangan ditanya hadis ini disampaikan oleh Rasul kepada Abu Bakar As-Siddiq kepada Umar bin Khattab kepada para sahabat di di Masjid Nabawi di sana maka kita harus lebih takut nah kita harus lebih takut jangan-jangan malaikat enggak masuk sebagian pelaku dosa mengatakan anak pasang gambar-gambar memang supaya malaikat enggak masuk ada orang seperti itu Yang gak masuk itu Malaikat rahmat Kalau malaikat azab Yang mencatat peramalan Masuk terus dia itu Dicatat tuh Walaupun ada gambar apapun Ada yang mencatat Jangan berpikir Kalau gambar rumahnya Banyak gambar-gambar Aman dia Gak bakal dicatat amalannya Dicatat dia maaf Kemudian Anjing Hati-hati kita usahakan rumah kita enggak ada anjingnya. Anjing itu boleh di mana? Di kebun untuk menjaga ternak, untuk berburu, tapi jangan ditaruh di rumah. Dipisahkan, agak jauh ke rumah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Latas habul mala ikarif koh fiha talbun wadajros. Akhrojah Muslim. Malaikat itu tidak akan menemani suatu kelompok yang berjalan di situ ada anjing dan ada apa-apa? Jahros itu lonceng ya, biasanya sapi yang dikasih kloneng, kloneng, kloneng. Hati-hati kita meninggalkan hal itu jemaah. Allahualamissalam. Karena ya ini yang terakhir, tinggal berapa menit bang? Tinggal 3 menit, 3 menit sini. Insyaallah. Nah, tinggal 3 menit. Katanya jemaah. Jauhi tempat-tempat rumah-rumah kosong ya. Rumah-rumah kosong itu tempat tinggalnya syaitan. Tempat-tempat gunung-gunung yang nggak ada manusianya, di situ tempatnya syaitan. Kalau antum punya rumah lebih dari satu sewakan, kontrakkan atau biar teman tinggal di situ. Kalau enggak, siapa yang bakal tinggal? Syaitan bakal tinggal di situ. Kadang-kalau -kadang orang berfikar, anak sewakan ustad, ah, rusak nanti rumahnya ustad. Orang-orang kadang-kalau -kadang nggak perhatian sama rumah kalau nyewa itu. Memang ada yang seperti itu. Tapi lebih baik ditempatin manusia daripada ditempatin syaitan. Hada, wassalamualaikum wa, wa sallam, kita lanjutkan setelah Salat Isha, insyaAllah. Allah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum was warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah membicarakan bagaimana cara berhadapan dengan setan. Melindungi diri kita dari setan dan keluarga kita. Bagaimana kalau setannya ini dari bangsa manusia? Setannya ini pakai kopiah. Pakai baju koko. Masyaallah. Gimana? Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan semua yang dibutuhkan oleh manusia dalam Al-Qur'an tadi. Dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di surat Al-A'raf ayat 199 sampai 200. Kemudian surat Al-Mu'minun ayat 96 97. Kemudian surat Fussilat ayat 34 sampai 36. Ini tiga tempat di dalam Al-Quran Karim yang menjelaskan kepada kita bagaimana cara menghadapi setan dari bangsa jin atau dari bangsa manusia. Adapun kalau dia itu dari bangsa manusia, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan khudil afwa. Wa'mur bil 'urfi wa'a'rid anil jahilin. Kata Allah, maafkan. Kalau ada setan dari manusia yang menggodamu, yang menyakitimu yang mencelamu, maafkan. Kau Wa'mur Wa'umur bil 'urfi. Menyuruhlah kepada kebaikan. Kemudian wa'a'rid anil jahilin. Ada orang-orang yang dimaafkan, tapi tambah jadi. Wa'arid anil jahilin Jangan diladeni Kalau setannya dari bangsa manusia Jangan diladeni Maafkan malah Jadi kalau ada orang yang Umpamanya dia mencelah kita Menjelek-njelekan kita Bagaimana sikap kita? Maafkan dia Terkadang ada orang datang kepada kita Dia itu melaporkan tentang si Fulan yang ngomongin kita. Eh. Tuh. Anak tadi duduk sama Fulan-Fulan itu ngomong kalau ente itu ini, itu, macam-macam. Yang mana yang setan zaman? Tuh yang bawa berita ni. Hadhan Mam. Maka kita ketika mendapatkan orang seperti itu, kita katakan idhaqillah. Kau bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nih hadiah buat temanku itu. Kasihkan hadiah. Jangan diladenin jama. Kalau kita meladenin, ada orang mencelah kita. Dia mengatakan kau ini A. Kalau kita ladenin, kita akan ngomong apa? Kau itu A B C D E. Dia balas lagi sampai Z. Udah habis. tinggal tangan. Itu kalau syaitan yang dari bangsa manusia. Kita disuruh untuk tidak meladeni dia, bahkan memaafkan dia. Di surat Al Mukminun Allah mengatakan Idfa bilatihiya ahsan balaslah dia dengan yang lebih baik asyiyah. Keburukan yang kita terima dari setan dari bangsa manusia jangan dibalas dengan keburukan. Orang yang menyenggol kita jangan disenggol. Dia nyenggol kita, kita katakan maaf. Aswan gitu ya. Minta maaf. Mungkin anda enggak sengaja atau gimana. Kemudian Allah mengatakan. Nahnu a'lamu bima yasifun. Kita lebih tahu. Dengan apa yang mereka ucapkan. Apa yang mereka gambarkan. Kita lebih tahu. Tapi kalau kau menghadapi mereka. Setan-setan dari bangsa manusia. Baik itu muslim, non-muslim terkadang. Yang menggoda kita. Maka balaslah dengan yang lebih baik. Tidak sama jemaah, Lebih baik. Kemudian kalau setan dari bangsa jin, وَقُلْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَةِ الشَّيَاتِينَ Di surat Fusilat, Allah mengatakan, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةِ وَلَا السَّيِّئَةِ Allah mengatakan, kebaikan itu tidak sama dengan keburukan. Tidak sama. Tapi apa kata Allah? اِدْفَعْ بِالَّتِهِ يَا أَحْسَنَةِ Tapi kalau kau mendapatkan keburukan dari syaitan manusia ini, Balaslah dengan yang lebih baik, Subhanallah. Kita kalau baik sama orang yang memusuhi kita. Diruakkan dari seorang ulama mengatakan ini uhi adui inda ruhiati. Aku kalau ketemu sama musuhku, aku akan memulai salam kepada dia. Assalamualaikum. Liad faashar anirittahiyati agar keburukan keburukan dia itu bisa hilang. Dengan ucapan salamku untuk dia. Jadi kalau ada orang memusuhi kita, jangan kita malah memusuhi dia. Udah. Ucapkan salamu alaikum. Itfah billatihi ya ahsad. Allah menggambarkan bagaimana pengaruh sikap ini. Allah menciptakan manusia, tabiat manusia ini baik. Gak seperti tabiat syaitan dari bangsa jin. Yang mereka dari api. Maka kita a'udzubillah minasyaitan rajim. Allah mengatakan, faidz al-ladhi بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. Tuk permusuhan yang terjadi antara engkau dengan dia, karena engkau membalasnya dengan cara yang lebih baik, seakan-akan engkau adalah teman akrab, ya okay, mak. Subhanallah. Kayaknya masih harus masuk sedikit, ya mak. Itu yang berdiri nggak dapat tempat belakang. Oh memang mau berdiri dia enggak apa-apa jemaah. Oh, enggak enggak enggak. Fadal, nah. dam. Jadi sampai mana kita? Naam. Sa akan akan teman akrab kita. Yang awalnya bermusuhan subhanallah. Antum lihat nih teman-teman antum, teman-teman akrab kita sekarang. Mungkin dulu dia musuhin kita. Tapi gara-gara kita terus berbuat baik sama dia, kita senyum, kita ajak dia, kita punya rezeki kita berbagi. Subhanallah. Dia tahu-tahu jadi teman akrab kita. Ahsin ilannasi tast'abid qulubahum la talama malakal insana ihsanu. Berbuat baiklah kau kepada manusia. Orang berbuat buruk kau berbuat baik. Kebaikan itu akan membuat orang jahat jadi baik. Kita akan pegang dia. Ketika kita berbuat baik terus sama dia Mau gak mau tabiatnya itu akan Kembali asal, dia memang orang baik Manusia ini, subhanallah Kullu mauludin yuladu alal fitrah Semua yang diciptakan Dilahirkan di atas fitrah Tapi yang jadi masalah Gak gampang Ustaz. Masa ada orang mencerca kita, mencelah kita Kita kasih hadiah uh, Ini benar-benar butuh perjuangan Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wama yulakkaha illa alladzina sabar. Yang bisa melakukan ini. Yang bisa mendapatkan taufik dari Allah. Adalah orang-orang yang bersabar saja. Wama yulakkaha illa zuhaddin azim. Yang bisa mendapatkan sikap ini jamaah. Adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan yang besar. Bisa membalas keburukan dengan kebajikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa asyadidu bisura'ah bisura'ah bukan orang yang kekar yang kuat adalah orang yang selalu mengalahkan orang lain. Kita kalau jagoan kan kita katakan yang mengalahkan orang lain, jagoan kampung mah. Tuh enggak ada yang menang sama dia. Kata Nabi bukan itu yang dikatakan jagoan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Adari Yamli kunafzlahu endel gawal, tapi yang dikatakan jawara, jaguan adalah orang yang bisa menahan emosinya ketika dia marah. Nih jaguan beneran, karena dia bisa melawan musuh di diri dia sendiri. Rasul Shallallahu Sallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana membalas keburukan orang dengan kebaikan. Ketika seorang lelaki masuk masjid kencing di masjid Nabawi, masjid Nabawi jamaah. Yang sholat di sana seribu kali dari sholat di masjid Nurul Iman. Kencing di pojokan masjid. Kira-kira kalau ada yang kencing di pojokan masjid Nurul Iman nih, Apa yang akan kita lakukan? Subhanallah. Sahabat ketika melihat peristiwa itu marah mereka. Bahkan ingin memukul orang ini. Apa kata Rasulullah -rasul, S.A.W. Da'u, oh, da'u. Oh, biarkan dia, biarkan dia. La tazrimu jangan kencingnya diputus. Jangan kencengnya diputus bukan ketika dia kencing eh kencing di luar enggak. Malah suruh biarin sama Nabi sampai selesai, sampai habis kencengnya. Subhanallah. Setelah selesai kencing dipanggil sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul ngomong dengan baik-baik, "Ni rumah Allah untuk zikir untuk salat. Enggak boleh di rumah Allah kencing kayak gitu-gitu." Tadi teman-temanku kata Rasul kepada orang Badui ini. Dia mau mengasih pelajaran sama engkau. Akhirnya karena kebaikan Rasul. Orang ini mengatakan. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Tatkala dia mendapatkan berita. Kalau sahabat-sahabat tadi mau ngasih pelajaran sama dia. Dia berdoa. Allahumma alhamni wa muhammadan. Wa la tarhamma ana ahada. Ya Allah, berikan rahmatku kepadaku dan kepada Muhammad saja. Yang lainnya enggak usah dikasih, Ya Allah. Subhanallah. Karena dia mau dikasih pelajaran sama sahabat-sahabat. Tapi itulah, kita membahas dengan kebaikan, orang akan balik. Jadi baik yang awalnya dia mungkin berbuat buruk. Sahabat, yang niat, niat ini datang kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, Ya Rasulullah, li bizzina. Ya Rasulullah, Izinkan aku berzina, bayangkan orang kalau kita ngomong ni syaitan ni masa minta izin berzina nggak tahu zina haram gitu, dia tahu hukumnya haram, maka dari itu dia datang untuk meminta izin agar bisa berzina. Sama para sahabat mengatakan mah, mah lalu Rasulullah SAW mengatakan, udunum udunum, sini kau mendekat Kepadaku Kemudian Rasul pendekatan dari hati ke hati. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam. Atarbahuli ummi. Apa kau mau ibumu dizinain? Ya, enggak Rasul. Apa kau mau anakmu dizinain? Enggak. Adikmu kau mau dizinain? Enggak. Bibimu mau dizinain? Enggak. Orang juga enggak mau ibunya dizinain. Anaknya dizinain. Karena kita berzinai. Kalau seorang berzinai. Berzinai dengan siapa? Bih? Dengan anaknya macan sama anaknya manusia. Sebagaimana kita enggak suka, ibu kita ada yang berzina dengan ibu kita. Ada yang berzina dengan adik kita. Ama bibi kita. Ama anak kita. Maka kita harus membenci berzina. Akhirnya Rasulullah SAW menepuk dada sahabat ini, Allahumma tahhir qalbahu wahassin farjahu. Ya Allah bersihkan hatinya dan jagakah kemaluan dia. Akhirnya sahabat ini mengatakan Tidak ada perbuatan yang lebih aku benci Daripada zina Udah habis Jamal. Tapi yang terakhir nih Kisah Sumamah Sumamah ini salah seorang Pemuka Orang-orang kafir yang benci dengan Rasul Dia tertangkap Oleh para sahabat Maka dibawa ke Madinah, diikat di masjid Nabawi, di tiang masjid Nabawi diikat. Tiap hari dia ketemu Rasulullah SAW, melihat para sahabat solat di masjid. Kemudian Rasul setiap lewat itu mau solat, didatengin Sumamah ini. Mah indah kaya Sumamah. Apa yang kau miliki wahai Sumamah? Maka Sumamah mengatakan Indu khair ya Muhammad. Aku memiliki banyak kebaikan wahai Muhammad. In tak tuli, tak tulah Kalau kau membunuh aku, maka yang kau bunuh adalah darah yang terhormat. Memang dia orang terhormat di kaumnya. Wa intun intun im, im aly syakin. Kalau tapi kalau kau membebaskan aku, maka sebenarnya kau membebaskan orang yang pandai bersyukur. Kemudian wa inkunta turi dulma. Kalau kau kepingin harta, fasal minhu ma Berapa kau minta aku kasih? karena dia orang kaya di kampungnya maka Rasul ketika mendengarkan ucapan itu ditinggal beliau ya. terus besok dijumpain lagi sama Rasul SAW Rasul tanya lagi ma'indak ya sumama apa yang kau miliki wahai sumama kembali dia mengatakan ma'apul tulang apa yang telah aku ucapkan kemarin kalau kau membebaskan kau membebaskan orang yang pandai bersyukur ditinggal lagi sama Rasul SAW Akhirnya keesokan harinya hari ketiga, Sumama ini hari ketiga kan di situ hidup melihat Rasul SAW melihat para sahabat. Rasul datang lagi hari ketiga mengatakan Ma endak ya Sumama, apa yang kau miliki way Sumama? Sumama mengatakan Endima kultulaka, apa yang sudah aku sebutkan kemarin itu yang aku miliki. Nabi ada Rasul mengatakan Atliku Sumama, bebaskan Sumama. suruh dia pulang. Misalnya. Suruh dia pulang. Dia cuma punya tiga pilihan, enggak ada masuk Islam. Pilihannya apa? Dibunuh silakan, dibebaskan tanpa tebusan atau dibebaskan dengan tebusan harta. Rasulullah nah, tidaklah bebaskan dia, suruh pulang. Akhirnya semua masa dibebaskan, dia tidak pulang jemaah. Dia berangkat ke sebuah tempat yang dekat masjid, ada air di sana, ke kebun dia mandi di sana. Semasa dihalal masjid, kemudian dia masuk ke masjid Nabawi, yang menyampai Rasulullah SAW untuk mengatakan, 'Ashhadu an laa illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah'. Dia masuk ke masjid, disuruh pulang malah masuk ke masjid Nabawi. Subhanallah, akhlak Rasulullah SAW. Kemudian semalam mengatakan, 'Ya Muhammad, Wallah Wahai Muhammadum Allah, ma'kan al ardi wajhun abgada illya min wajh. Tidak ada wajah di muka bumi ini yang lebih aku benci daripada wajah. Kemudian dia mengatakan, fakat asbah wajhuka, ahwal wujudilah. Sekarang wajahmu adalah wajah yang paling aku cintai. Kemudian dia mengatakan. Wallahi ma dinun abghada ilayya min dini, demi Allah tidak ada agama yang lebih aku benci daripada agamaku. Faqat asbahad dinuka ilayya. Sekarang agamamu adalah agama yang paling aku cintai. Baru tiga hari kumpul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan wallahi ma kana baladun abghadu ilayya min demi Allah tidak ada negeri yang lebih aku benci daripada negerimu ini sekarang negerimu adalah negeri yang paling aku cintai subhanallah kemudian sumamah cerita wahai rasulullah aku ketika ditangkap oleh pasukanmu itu aku kepingin berangkat umroh orang-orang Arab berangkat umroh mereka mereka di atas agama Nabi Ibrahim sudah bercampur dengan kesyirikan tapi dia utama mengatakan aku waktu itu mau berangkat umrah tapi ditangkap sama pasukan. Fadhilatar, terus pendapatmu gimana? Apa aku umrah atau balik ke negerinya? Rasul memberikan kabar gembira kepada dia lalu mengatakan berangkatlah kau umrah. Berangkat umrah summa. Kita lihat sikap dia bagaimana bisa berubah dari yang sangat membenci menjadi sangat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai kota Mekah. Orang-orang Mekah sudah mendengar keislaman Thumamah. Kenapa kok mereka mendengar? Karena Thumamah ini tokoh utama di masyarakatnya. Pemimpin di masyarakatnya Thumamah Jadi kalau orang seperti itu masuk Islam, maka beritanya akan cepat tersebar. Orang-orang kafir mengatakan kepada Thumamah, Sobawud, kau murtad kau dari agama. Apa kata Thumamah? La, aku tidak murtad. Walakin aslamtu ma'a Muhammadin Rasulullah SAW tapi aku masuk Islam bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sumamah ketika diancam sama orang-orang kafir, dia mengatakan wala wallahi la ya'tikum min al-yamama habbah hinta. Demi Allah, tidak akan sampai ke Mekah ini satu butir gandum pun, hatta ya'zana fiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Muhammad memberikan izin untuk sampai hamba itu ke sini. Subhanallah. Dia memboikot penduduk Mekah. Karena orang Mekah mau dapat gandum dari mana? Dapatnya dari luar kota Mekah. Dan penghasil gandum terkenal adalah Yamama. Maka subhanallah. Akhirnya Rasulullah SAW melihat Mekah kelaparan. Bayangkan. Penduduk Mekah itu pernah memboikot Rasulullah SAW hampir tiga bulan, tiga tahun. Sampai sahabat itu makan daun-daunan. Ketika ada kesempatan untuk memboikot penduduk Mekah. Rasul tidak memboikot mereka SAW. Bahkan ketika penaklukan kota Mekah, kota Mekah ditaklukkan, kota Mekah jama ah, yang mengusir Rasul saw, yang membantai para sahabat sahabat Rasul saw, yang mereka mengusir Rasulullah saw ketika beliau menaklukan kota Mekah, beliau mengatakan izhabu faan tu mutlakah, kalian bebas semua silahkan kalian pergi ala hissaratul sarah. Begitulah bagaimana kita menghadapi syaitan dari bangsa. Manusia Musuh dari bangsa manusia ini Kita harus dengan membalasnya Dengan cara yang lebih baik Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini Kalau benar yang saya sampaikan itu dari Allah Kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri Mungkin kita akan masuk ke pertanyaan Naam Ini ada pertanyaan tentang rukyah Saya melihat akan ada Sudah selesai Pelatihan rukyah Belum Pokoknya yang rukyah Kayaknya ditanyakan Yang amat ahli rukyah 6 Mohon penjelasan lebih detail Larangan gambar-gambar yang bernyawa Karena anak pernah dengar dari sebagian ulama di Jawa Kalau foto manusia tidak apa-apa Yang dimaksud tidak boleh adalah lukisan bernyawa Nah Kalau kita tahu di zaman Rasulullah SAW belum ada foto Yang ada pada waktu itu Kalau tidak melukis mereka memahat Seperti itu Sebagian mengatakan foto itu beda sama melukis Kalau melukis kan ada usaha manusia Kalau foto itu kan sekedar Seperti cermin tapi tetap kita lebih hati-hati kita tinggalkan dan kalau punya foto jangan dipajang kalau memang boleh foto itu dipajang apalagi foto orang-orang soleh banyak orang memajang foto fotonya ustadz atau siapa di rumahnya kalau memang boleh jamal pasti yang akan kita pajang adalah gambar Rasulullah s.a.w gak ada lukisan orang dulu itu orang dulu jauh lebih bagus dari orang sekarang mereka itu memang kerjanya bikin patung dulu kalau memang boleh untuk mengenang ya kan tujuannya mengenang foto tujuannya untuk mengenang lukisan tujuannya untuk mengenang juga usahakanlah tinggalkan karena walaupun ada yang mengatakan boleh mamanya itu kan pendapat tapi kita nggak tahu malaikat masuk nggak ke rumah kita jadi kalau ada foto kalau memang perlu foto itu tak fambal. Karena memang kita sudah di masa yang kadang-kala sulit terhindar dari hal itu, tapi usahakan tidak dipajang foto itu. Wabillahulamillah. Nah, dikatakan tadi baca al-baqarah dapat mengusir setan dari rumah. Tanya bagaimana bila menjelang tidur bacaan al-baqarahnya dengan memutar CD dari malam sampai pagi. Apakah setannya pergi juga? insyaallah dia pergi tapi antum kan ingin berkahnya antum harus dengar juga mungkin setannya ada di sini nih kita mengusir setan kita tidur gitu kan kita dengarkan juga kalau kita setel pun itu memang setan itu enggak bakal kuat dengan bacaan-bacaan itu tapi usahakan kita juga ikut hadir di sana mendengarkan wallahu a'lam bissawab Bagaimana upaya kita untuk menghadapi manusia-manusia Teman atau saudara yang kelakuan dan kehidupannya masih sering melakukan kemungkaran Secara baik-baik dan penuh hikmah Da'wakan terus, da'wakan terus atau tinggalkan mereka Subhanallah Jemaah Banyak orang benci dengan sunnah tidak sedikit orang yang membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia tidak kenal dengan Rasulullah Sosalam. Maka tugas kita bagaimana menyampaikan kebenaran ini kepada dia dengan gambaran yang benar. Orang-orang kafir mereka mendapatkan gambaran tentang Rasulullah Sosalam gambaran yang buruk. Apalagi saya dengar ada lagi sekarang di Perancis yang membuat karikatur atau gimana tentang Rasulullah Sosalam. Orang-orang Barat itu takut karena setiap harinya orang yang masuk Islam itu berbondong-bondong karena mereka berusaha untuk menutupi kebenaran Islam yuridu an yudfi'u nurallahi biafwahim wallahu mutimmu walau karihal kafirun orang-orang berusaha untuk mematikan cahaya Allah dengan ucapan-ucapan mereka Mengatakan Islam itu teroris. Mengatakan Nabi kita Alaihi Wasallam adalah yang seperti ini, yang seperti itu. Mereka ingin mematikan cahaya Allah. Tidak bisa itu. Apa ada yang bisa menutup cahaya mentari ya, Mak? Dia hanya bisa menutup wajah orang ini dari cahaya mentari. Tapi mentari tetap menerangi. Dan suatu saat cahaya itu akan tembus ke sana. Wallahu Muhtim munuri walaukalihal kafirun. Jadi... Tadi kita punya saudara yang dia tak ngerti dia benci dengan al-haq dengan kebenaran mungkin karena memang tak punya ilmu anas ada majhido manusia itu akan memusuhi hal-hal yang tidak dia kenal dan itu manusia insyaallah kalau dia kenal dengan cara yang bijaksana antum katakan kepada dia tak bisa lewat bawah lewat atas lewat samping kasih buku kasih hadiah apalah tapi kalau dia tetap tak mau lagi doakan dia. Doakan dia Mudah-mudahan Allah membuka pintu hatinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Ustaz Bagaimana kalau kita merasa berat untuk baca seratus kali La ilaha illallah wahdahu la syarikara Apakah ada bacaan gantinya yang pahalanya sama seperti seratus kali La ilaha illallah Ya Itulah semangat kita sudah mulai lama berusahalah. Banyak amalan-amalan baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah bar itu termasuk dicintai Allah. Baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim baca la ilaha illallah saja lah bacaan itu tapi Nabi saya ingin yang itu kecuali antum lebih banyak baca hal itu jemaah. Wallahu alam bissawab. Nah, apakah waswas Al-Jahri Dari syaitan Apa maksudnya Bagaimana mengobati penyakit ini Saya sudah terkena penyakit ini Tapi alhamdulillah telah diobati Tapi ada masa penyakit ini kumat Apa nasihat Ustaz Wallahu'alamnya apa maksudnya Tapi yang jelas kita banyak A'udzubillahimina syaitan rajin Ketika waswasi ini ada pertanyaan, saya punya ibu sudah meninggal Di masa beliau saya punya banyak salah sama beliau Dan lebihnya, lebih sedihnya saya enggak sempat minta maaf sampai beliau meninggal Walau kakak saya sudah minta dari ibu saya untuk memaafkan anak-anaknya Dan ibu saya sudah mengiyakan. Akan tetapi saya tidak tenang, dosa-dosa sama ibu masih membayangi saya boleh tidak saya berdoa kepada Allah agar membuat ibu rida terhadap saya di hari kiamat subhanallah wa taala. <tuh> jamaah, ridha Allah fi ridhal al walidain. Keridhaan Allah itu berada di keridhaan orang tua kita. Dan kemurkaan Allah itu bergantung dengan kemurkaan kedua orang tua kita, jamaah. Kalau kita enggak bisa masuk surga dengan tiket yang ada di rumah kita, mau pakai tiket yang mana? Rasul sallallahu alaihi wasallam syaqiyun abdu azraka abawayhi au ahaduhuma fil kibr falam yadkhul janna celaka orang yang mendapati orang tuanya satu atau dua-duanya dalam kondisi sudah tua renta tapi ternyata dia tidak bisa masuk surga lewat orang tuanya maka bagaimana kondisi antum berdoa doakan ibu antum rabbifli waliwalidayya Antum terus jangan berhenti berdoa Berbuat baik untuk ibu Antum Dan semoga Allah membuat ibu Antum Ridha kepada Antum nantinya Pertanyaan, anak punya Anak bayi, anak kecil di rumah Ada boneka-boneka untuk bermain Anak-anak, bagaimana hukumnya Apa malaikat rahmat tidak masuk Berkaitan dengan Boneka Ada dispensasi Untuk boneka ini Karena Aisyah radiyallahu ta'ala Main boneka di rumahnya bahkan boneka apa yang dimainin oleh Aisyah kuda terbang ada kuda terbang main-main sama sama teman-temannya Aisyah udah menikah sama Rasul sallallahu alaihi wasallam karena dia memang masih masih kecil pada waktu itu boneka boleh asalkan tidak dipajang bukan untuk pajangan tapi untuk dimainkan kan ada orang punya boneka Kulen ditaruh sampai ibunya juga punya boneka, khusus boneka ibunya lah jangan jangan boneka itu buat anak kecil. Sekarang ini anak-anak SMA remaja-remaja itu punya boneka, itu buat anak kecil dan mungkin masa kecilnya kurang berbahagia, enggak tahu ya. Tapi Allah walem janganlah. Itu buat anak kecil memang anak kecil butuh bermain seperti itu, tapi jangan dipajang. Wallahu a'lam. Subhanallah. Salamualaikum, Ustadz. Anda mau tanya berkaitan dengan fenomena. Saat ini di mana konter batu cincin lebih marak dibanding konter HP? Benar jamaah? Enggak lah. Anda lebih banyak konter HP lah. Tercapla. Coba anak tanya siapa di sini yang pakai cincin? Angkat tangan. Sedikit yang bawa HP, semuanya bawa HP. Jadi kalau lebih marak kayaknya yang baru itu selalu booming ya biasanya, tapi sebentar gitu kan. Kemudian pertanyaannya bagaimana pandangan Islam dan Sunnah terhadap fenomena tersebut? Apakah benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan menggunakan cincin pada laki jika memang tidak boleh karena akan menimbulkan kesyirikan maka setan jenis apa yang menghiasi hal tersebut? Mashallah setan jenis apa ni? Pakai cincin ini sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah pakai cincin dari emas awalnya kemudian beliau buka dan beliau buang para sahabat semua pada membuang cincin lalu Rasul pakai cincin dari perak dari perak jadi pakai cincin dari perak dan Nabi cincinnya itu ada tulisannya Muhammad Rasulullah di cincinnya itu Rasulullah SAW ada yang pakai batu, ya bebas batu akib, ngga apa-apa sebenarnya itu batu jemaah batu-batu indah, batu mulia mungkin orang biasa yang ngatakan nge ya. ada permata, ada ada Zamrud, ada Yakut, ada apa-apa. Muncul manusia-manusia yang mereka dekat sama perdukunan. Dan saya masih ingat ketika SD kita biasanya kalau hari Minggu itu jalan-jalan ke pasar Loa, itu ada yang jualan batu. Kita nimbrung kan, ingin tahu nih, ini batu Sulaiman. Ada hadamnya, ada yang jaga. Nanti kalau pakai batu ini insyaallah enggak tabrakan. Masyaallah, ini batu Dawud. Pokoknya mereka bikin tuh batu-batu. Itu yang menyebabkan kesyirikan. Batu itu hanya perhiasan. Bukan untuk gagah-gagahan ya. Karena memang orang menjadikan batu sebagai jimat, ada. Ada yang namanya merah delima. Merah delima itu ada yang dari alam gaib, jemaah. Ada enggak? Ada. Ada sebuah buku jangan dibaca. Yuh. perlu disebutin enggak nama bukunya? Buku itu kitab kuning. Jujurnya itu mamba usulil hikmah. Dijual di toko-toko buku, di pasar-pasar itu. Pesantren-pesantren diajarkan di buku itu diajarkan cara untuk mendapatkan merah delima cara untuk mensihir bagaimana perempuan yang gak suka sama suaminya jadi suka bagaimana bos yang benci jadi tunduk itu buku kitab sihir tapi selalu ditambahin dengan ayat-ayat Allah dengan rajah-raja ya. salah satunya dikatakan yang ingin mendapatkan merah delima itu suruh puasa berapa hari ya, apa? 10 hari dia, ya. kemudian nanti akan datang kepada dia itu ya. Singa atau macan hitam Jangan takut Kau harus kokoh Menghadapi dia Karena singa itu akan berubah menjadi manusia nanti Menjadi budak Dan di tangan budak itu ada merah delima Kau ambillah dari tangan itu Bayangkan, kitab kuning Diajarkan di beberapa pesantren Akhirnya orang bingung kan Ustaz, ini bahasa Arab usad. Ada tulisan Allahnya Selalu di akhir mengatakan Wallahu'alam Wah, kalau Allah walaamkan ini bagus ini, hati-hati. Jadi masalah batu ini, fenomena batu ini, enggak apa apa sebenarnya. Bulu jamaah, outlet parfum sedikit. Sekarang, masya Allah banyak toko-toko parfum itu ya. Dan memang Rasulullah cinta dengan yang wangi-wangi dan Antumni yang kenal sunnah ini contoh Rasulullah SAW harus wangi apalagi di masjid masuk masjid habis makan jengkol wah ya Allah andai kata aku tidak solat di samping orang ini ya Allah oh. <laughs> aromanya Rasulullah SAW itu wangi pakai kalau harus makan jengkol parfumnya itu yang banyak supaya kalah itu aromanya itu sunnah. Yang seperti itu. Begitu pula cincin gak masalah. Pakai cincin itu. Itu sunnah. Silahkan yang bisa pakai cincin. Pakai cincin. Tapi jangan berlebih-lebihan. Dan orang kan harus pakai batu yang mahal. -mah. Gak perlu. Antun cari depan rumah antun batu. Bismillah. Eh, Jumar. Kan yang penting ada cincin. kasih batu gitu. Dan yang sunnah pakai perak ya. Baratullah sikur. Nah, Ustadz mana yang lebih penting Belajar akhlak dulu baru belajar ilmu Atau sebaliknya Belajar ilmu bersama Akhlak ilmu Dulu orang-orang belajar sama Imam Ahmad Mereka datang ke majlis Memang Sebagian datang untuk belajar ilmu Tapi yang orang-orang awam itu Belajar adab Belajar akhlak Yang disampaikan Imam Ahmad Selain hadis yang dicatat oleh mereka adalah hadis-hadis akhlak dan perilaku Imam Ahmad adalah contoh buat mereka. Jadi antum belajar ilmu plus akhlak berilmu. Karena jangan ilmunya kencang, akhlaknya nggak ada jamaah buruk. Ketika seorang berilmu, akhlaknya buruk. Kadang-kadang sebagian orang mengatakan ya Allah nggak dalam bayangan anak. Kau ngehat omongannya masya Allah, tapi ngehat perilakunya naufudilah. Dan sebagian orang yang sudah ngaji, yang sudah hafal hadis-hadis, yang sudah kenal sunnah Rasulullah SAW, akhlaknya buruk terhadap orang tuanya. Nggak baik sama ibundanya, nggak baik sama istrinya, sama suaminya, sama tetangganya. Tu, Imam Bukhari mengarang kitab khusus jemaah. Kumpulan hadis-hadis Rasul SAW judulnya Al Adab Al Mufrad tentang etika dan akhlak yang disendirikan. Ada ratusan hadis yang disampaikan beliau. Kita perlu belajar itu jemaah. Tentunya akhlak yang pertama adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 menit lagi jemaah. Gitu. Ya. Nah, ini bagaimana caranya menjaga keistiqomahan dalam menjalankan ibadah. Ya kita kadang-kala -kadang, biasanya tu ketika baru ngaji, masya Allah. Di mana ada kajian datang dapat setahun dua tahun mulai itu, luntur. tu. Itu manusiawi. Maka tak kala kita ingin menjaga keistiqomahan, jangan pernah lidah kita kering dari rikrul zikir terus sama Allah Subhanahu Mungkin kita enggak datang kajian tapi lidah kita terus berzikir, insyaallah kita terus terjaga. Yang kedua, cari teman yang baik. Cari teman-teman yang ajak kita kepada ilmu, kepada amal, kepada ibadah. Itu insyaallah kita bisa istiqamah dan jauhi tempat-tempat kemaksiatan. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, apakah orang yang mendalami sebuah ilmu kebatinan, tenaga dalam dan lain, terkadang ilmunya tidak masuk akal sehat, kebal menyerupai hewan dan lain-lain, termasuk orang yang berkawan dengan syaitan dan jin, nah berkawan dengan syaitan dan jin, dan saya sempat ceritakan, kemarin ke tempatnya Ust. Ahmad Zainuddin di Banjarmasin, kemudian kita ke Barabai kita bertemu dengan teman-teman di sana orang-orang Dayak, mereka adalah orang-orang yang agamanya apa? Kaharingan ya kepercaya mereka menyembah jin. Ada seorang teman cerita waktu dia SMA dulu. Dia itu berangkat ke sebuah perkampungan Dayak ke gunung. Jarak tempuhnya dua hari jalan kaki. Karena sungainya itu banyak, kira-kira ada 200 sungai yang mereka lewatin. Sebenarnya satu sungai tapi karena berkelok-kelok ya, mereka harus melewati sungai itu. Sampai di sana dia ceritakan Malam hari ini. Anak-anak itu masak kacang hijau. Bubur kacang hijau. Datang tu salah seorang di antara mereka. Dia lihat. Ini enaknya makan sama apa? Kata dia. Sama roti. Kata dia. Kemudian dia ngomong. Mau saya berikan roti. Dia bingung. Ini di gunung je ma. Dua hari. Orang itu nawarin mau beli roti. Bapak bisa? Bisa. Saya belikan ke kota. Pakai apa bang? Ya, saya berangkat kata dia. Mau ikut kata dia? Kata dia gimana caranya? Yang pertama caranya nggak boleh baca Bismillah kamu. Dia ya, bilang nggak boleh baca Bismillah. Kalau baca Bismillah saya nggak bisa terbang nanti. Kata dia. Kemudian kamu pegang baju saya dan jangan lepas dan jangan noleh ke belakang. Kalau noleh ke belakang nanti ketinggalan di hutan kamu. Kata temen ini, wah nggak berani ana, nggak apa, apa bapak berangkat aja silakan. Ketika orang itu berangkat, sama temen itu dicatat jam hari dan tanggal. Dapat satu jam datang tuh roti panas-panas. Panas-panas roti datang, makan mereka. Ketika balik ke kota ke Barabai, dia datengin tukur roti karena yang punya tukur roti itu temen dia. Dia tanya pada jam sekian. Hari sekian malam itu, ada enggak orang gunung datang ke sini? Iya, ada kata dia, anak bingung dia. Orang gunung datang ke sini malam-malam kata dia. Subhanallah, itu jin. Dan kita harus menghamba kepada jin agar jin itu mau menolong kita. Maka orang-orang yang menghamba kepada jin dia akan menjauhkan diri dari penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala maka hati-hati kalau tadi dikatakan ada orang yang bisa berubah jadi hewan sampai sekarang di Barabai Zana masih ada yang namanya buaya jadi-jadian ada mereka kasih makan jin mereka itu dan kemudian kalau mereka mau mencuri yang sekarang mungkin ada yang namanya babi apa babi ngepet itu ada jin jin itu bisa berubah jadi ular jadi apa itu kelebihan jin dan kita tidak boleh meminta tolong kepada jin. Kalau meminta tolong, minta tolong sama siapa? Sama Allah subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa ma khalaq jinna wal insa illa liyabudun. Kemudian Allah mengatakan wa annuhukana rijaluminal insya allah nabirijaluminal jin fadzal duhum Ada orang-orang yang mengabdikan dirinya kepada jin dan jin membuat orang itu tambah takut kepada dia. Yaitu dengan dia belajar ilmu kekebalan Para jamaah rahimakumullah. Ingatlah Rasulullah SAW Itu tidak kebal beliau Beliau ketika perang Uhud Luka berdarah Bahkan giginya patah Sallallahu alaihi wasallam Kok sekarang ada orang belajar ilmu kebal sah? Ini pakai ayat-ayat Quran Kalau memang itu diajarkan Pasti yang Nabi ajarkan Kepada siapa? Para sahabat, ini perang beneran ini. Melawan orang-orang kafir. Rasul masih pakai baju besi. Para sahabat pakai baju besi. Pakai topi besi. Mereka masih melakukan itu. Karena hal-hal itu adalah bentuk kesyirikan kita. Penghambaan kita kepada selain Allah Subhanahu SWT. Wallahu'alam sahab. Minta maaf yang sudah nulis pertanyaan. Yang tidak dibaca. Mudah-mudahan nanti bisa terangkan kepada Ustaz yang lainnya. Sekali lagi apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu SWT. Kalau ada yang salah itu dari diri anda sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wa subhana rabbika rabbil aizzati amma yusifum. Wassalamun ala al-muslim walhamdulillahi rabbil al-adham.